La <susurra> caput amb els cinc sentits. This is the Santa Andreu da Paluma. Radio Trinitat Veïna. Ja. Sents amb el sol. He La primera local da i música electrònica <susurra> La giovinezza di Anulata Montorsi Sessa Tema L'obertura a l'octubre del Centre d'Art Contemporani de Barcelona significa el tret de sortida per al gran equipament cultural municipal ubicat a l'antiga fàbrica tèxtil Fabre i Coats, de Sant Andreu. Jaume Siurana, tinent alcalde de la ciutat, ha presentat la remodelació de 6.500 metres quadrats dels 12.000 totals de la nau, central del complex. La investigació municipal... En les seves dues primeres fases ha estat de 6,5 milions d'euros del total previst de 14, a més del centre d'art que agafa el testimoni del polèmic canòdrom que no va arribar a veure mai la llum. L'espai compta amb la fàbrica de creació, destinada a artistes i entitats, com a l'altre graneix de la seva ciutat, la seva activitat. També disposa un auditori en la seva planta baixa, amb una capacitat màxima per a 2.000 persones. La tercera planta de la fàbrica coats és l'espai destinat a les arts escèniques, amb sales d'assaig i exposició flexible.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 D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és tot un poble qui us parla i acompanya Rubén Domènech i Jordi Garcia. Anem a indicatiu i entrem ja directament en el nostre programa d'avui.. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi García.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 I comencem parlant que els veïns de Sant Andreu reclamen solucions després de tres incendis al mateix pàrquing. Els Mossos investiguen les causes de l'incendi d'un pàrquing a Sant Andreu, que ha obligat a atendre la matinada de diumenge a dilluns algunes persones per problemes respiratoris lleus. A més, quatre cotxes i una moto han quedat completament calcinats. És la tercera vegada que es crema aquest aparcament. Els bombers de Barcelona han rebut l'avís de l'incendi a les 4 de la matinada i han desplaçat 5 dotacions que han pogut agafar el foc que s'havia declarat a la planta, 2 d'aquest pàrquing. A causa de la gran quantitat de fum, els bombers han hagut de desallotjar un bloc del complex en què viuen unes 400 persones i han atès diversos veïns per inhalació de fum. La instal·lació elèctrica del pàrquing ha quedat malmesa, però l'estructura de l'edifici no se n'ha vist afectada. Es tracta del tercer incendi que es produeix en aquest mateix pàrquing en els darrers quatre anys, 2008, 2010, 2012. L'hora i el lloc es repeteix. En tots els casos, el foc s'ha iniciat a la matinada de dissabte i diumenge i ha cremat els cotxes situats entre les porteries 33 i 35. El foc ha començat cap a les 4 de la matinada, ha calcinat del tot 4 cotxes i una motocicleta i ha afectat 10 vehicles més. També ha fet malbé la instal·lació elèctrica de l'aparcament i el sistema d'extracció de fum. L'edifici, però, no ha sofert danys estructurals. I ara parlem dels Consells de Barri del Districte de Sant Andreu. Continua en el Consell de Barri del Districte de Sant Andreu. Ahir al vespre es va realitzar el Consell de Barri de Naves i aquest vespre a les 7 es farà el Consell de Barri de Sant Andreu de Palomar. Això serà al centre cívic, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111. I ara parlem de la nova xarxa d'autobús. L'Ajuntament aposta per oferir cada dia un millor, un millor servei a la ciutadania, tot potenciant el transport públic i la mobilitat sostenible a la ciutat.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 Elit serà de Zona Universitària a Fabra i Puig. Els vehicles seran articulats i la longitud d'aquest serà de 19,3 km a l'hora d'anar i tornar. Aquesta línia substituirà l'actual línia número 74 Zona Universitària Fabra i Puig. Com a ates diferencials, es circularà pel tronc central de la Diagonal en el sentit bassús, on farà servir les mateixes parades del trambaix i tindrà un gir exclusiu a l'esquerra a la Plaça Marina Cristina. A més, de una, a més de parar a la Ronda de Guinardós, a prop del nou hospital de Sant Pau, un dels centres sanitaris de referència del districte de Sant Andreu. Doncs Això significarà treballs d'adequació en forma de girs exclusius. Gir a l'esquerra, al plaça Maria Cristina, cap a Carles III, Ronda Guinardó, cap al carrer Cartagena i a Fabra i Puig, cap a Avinguda Borbó. La nova xarxa de bus de Barcelona comptarà tot seguit d'avantatges.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 Més sostenibilitat aposta per reduir l'impacte de la circulació dels vehicles tant en emissions com en sorolls. I atenció perquè ara us revelem una altra informació i és que continua la urbanització dels espais del carrer Mollerusa 22-24 i séquia Madriguera amb Mollerusa. Amb aquesta urbanització es completa les obres de remunerització del barri de Bon Pastor en aquest sector a l'entorn dels edificis de protec protecció oficial. Les obres inclouen un nou equip, un nou paviment i ampliació de les voreres, renovació de l'enllumenat, de les xarxes de servei i del clavegaram. També es plantarà nou arberat. I atenció perquè el curs de tècniques de comunicació i relació amb la premsa i d'aquesta manera ja entrem en plana cultural, doncs posa punt final avui a la l'Anau Ivanov. La nau Ibanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix avui l'última jornada de la formació amb el nom genèric Tècniques de Comunicació i Relació amb l'empresa. Ha realitzat Cristina Salvador Branera, directora de l'Agència Comunicació Aportada. Doncs el curs s'ha pogut fer en dues sessions. Cada sessió ha tractat un àmbit de la comunicació de projectes. La formació s'ha centrat en les arts escèniques, però s'ha obert a totes les altres disciplines, donada la importància de la comunicació com a àmbit clau en la gestió d'un projecte cultural.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 públic com amb els programadors. Més enllà de donar recursos per a posar-la en marxa d'un espectacle, des de la creació fins a la difusió de la beca. La beca desperta ofereix una experiència formativa als joves creadors, que els doni els recursos i les habilitats necessàries per futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i producció, l'exhibició i la comunicació. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la Nau i 9. Molt bé, doncs última notícia també en àmbit cultural la que us oferim ara mateix en aquest programa i és que el director de cinema de la Trinitat Vella, Juan Antonio Bayona, presenta la seva segona pel·lícula, es diu Lo Impossible, i l'ha presentat a Toronto. La segona pel·lícula de vella de Trinitat Vella, Juan Antonio Bayona, titulada Lo Impossible, és una coproducció entre Espanya i els Estats Units que recull un relat sobre el tsunami que es va arrasar les costes del a l'any 2014 2004. I si us sembla, doncs parlem d'aquesta pel·lícula. Està protagonitzada per Naomi Watts, Tom Holland, Samuel so Jocelyn, Wackley Bendergast i Ewan McGregor. Lo impossible està basada en la història real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 Lo impossible serà projectada a Espanya el 27 de setembre durant el Festival Internacional de Cines de Sant Sebastià, on l'escocès Euan McGregor rebrà un, un dels premis, d'on per la seva trajectòria artística. El film serà llançat comercialment a Espanya l'11 d'octubre. Molt bé, i amb aquesta informació nosaltres recomencem el nostre programa d'avui. Això és tot un poble. Recordeu que tenim dues vies de contacte. Una és el nostre número de telèfon, que és el 933456454, i l'altra és el nostre mail, que és informatius arroba D'aquesta manera, nosaltres recomencem el nostre programa d'avui. Ara escoltem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Fins ara. Des del 91.6 de la EJM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem el nostre programa d'avui. Tal i com us dèiem abans, ahir es va realitzar el Consell de Barri de Naves. I per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic el secretari de l'Associació de Veïns de Naves, el senyor Manuel Alegre. Molt bon dia. Bon dia. Doncs sí. ens agradaria saber com va anar aquel, aquest consell. consell de barri, perquè la veritat és que hi havia molts temes a tractar, no? Bé, hi havia allò de les casernes, sí. allò de la plaça de la Guineu després també una explicació sobre la xarxa ortogonal d'autobusos, uh -huh. i, i després pregs i preguntes que, que, que, es, que es fan posteriorment. O mm. sigui, sí, hi havia doncs, gairebé uns tres temes, sobretot el tema de, de casernes, com el tenim en aquests moments? Pues bueno, eh, Allí precisament, es va inaugurar l'escola Bressol, el patrofet de Naves. Uh -huh. Després, els pisos per gent gran, joves i reallotjament doncs pràcticament estan acabats, però fins al primer trimestre de, de l'any que ve, segurament, no, no s'entregaran, perquè encara ens han, han de fer molt paperam i pues, com també depèn de l'institut d'habitatge i s'ha de fer el sortell i tot, pues, suposem que fins al primer trimestre de l'any que ve no es, no es tornaran. El primer trimestre. I, sí, i el centre cívic, pues, uh -huh. al començament del 2013, ja segur vaja, que, que ja s'obrirà. I... És a dir, que ens hem de situar el 2013 perquè tot aquest equipament de les casernes doncs, la, ho veiem plenament funcionant, per, no? Això mateix, sí. Per, perquè és que, bueno, com ja també el sorteig aquest de l'Institut d'Habitatge, mm. pues, això ja va per una altra banda que, que, que no pertany a l'Ajuntament i no, no ens van poder donar una data um, així més, més exacta. Perquè després també hi havia uh, la seu de l'Associació de Veïns, no? Sí, sí, sí. Això és um, segurament que el mes d'octubre mm -hmm. ja ens donaran les claus perquè puguem anar portant coses... De, de que tenim doncs, el, el local actual mm -hmm. però, però això ja és una, una cosa doncs, que eh, és dintre del centre cívic però és el local només de l'associació i per això no, mm -hmm. no he volgut comentar res però bé, bueno, sí, és que es pot saber doncs, que tenim allà un local a la planta baixa mm -hmm. doncs, per atendre doncs, no per, per fer activitat per les activitats les farem a les sales de les diferents entitats que, que puguin acollir-se al centre cívic, mm. però nosaltres tindrem un lloc per atendre al públic que, que, que vingui per demanar informació. Home, això és molt important, no?, perquè eh, passeu d'un local, eh, podríem dir petit, a un local doncs que podreu realitzar totes les activitats que, que vulgueu. Sí. No? Es, es faran amb, eh, amb unes condicions millors que no les que teníem actualment. Mm -hmm. Eh, ni pues, sala més àmplies, amb més més claró, mm, bueno, que que estarà molt molt millor. Mm -hmm. <coughs> Perdó. Mm -hmm. eh, perquè hi ha mmm sales de diferents mides, mm -hmm. eh? i després també hi ha una sala d'informàtica mm, amb amb una pila d'ordinadors, un par de pues, bueno, 20-30, eh? O sigues mm -hmm. que en i després una sala d'actes mm. i saps polivàens tensat molt bé, molt bé la gesta. Mm. perquè ja han vist les obres i les hem vist, però ara així acabat acabat del tot, pues doncs, encara falta uns detalls i si es veu. Ma, ara ens adonem de perquè els els veïns d'Anaves doncs eh demanant amb tanta insistència de que això estigui fet, no? O sigui, ah, sí, és important no sé si perquè no és que nosaltres pues doncs, a l'administració pues doncs, miraven de hem de fer endim de les nostres possibilitats al màxim d'activitats. Però, clar, estaven mancats de, de lloc, a veure si ara pues, podrem ampliar el nostre avantatge d'activitats. Uh -huh, molt bé. Després també hi havia el tema de la plaça de la Guineu, oi? Sí. Pues, es va confirmar pues, que eh, es farà el pas que havíem demanat des de, de la plaça de la Guineu Pues, per comunicar a de Mediana perquè ara amb, amb les tanques que havíem posat pues, per delimitar el lloc que, que estava diguéssim pues, bueno, que, que era, era de la Caixa de Catalunya bueno, mm. continua sent de la Caixa de Catalunya però hi ha, hi ha una part que que ara... va. Ah, eh, eh, va perdó eh, escoltar pues, eh, que hi haurà, a veure, perdó, que no me n'interrompo ara, eh, que sí, això és on faran un pas de la plaça Quineu fins a l'Avinguda Meridiana, que fins ara estava tallat per les tanques aquestes que havien posat pues, per um, delimitar uh, el, el que pertanyia a la caixa de, de Catalunya. Uh -huh. Perquè després també hi havia un parc en què s'havia de fer una urbanització i en què havien de votar els veïns. Sí, és aquest. El de la plaça de la Quineu. El la plaça Quineu. I se quan... Per Perquè hi ha la, la passa de la Mainada, però que sí. això de la, de la passa de la Mainada és una cosa que ja vam parlar uh -huh. al conseller anterior, que bueno, vam fer un consell extraordinari, i, pues, i van decidir que no hi hauria aparcament, uh -huh. o sigui, no feien els, els pàrquings que, que volien fer, uh -huh. i, i pues, vaja, que continua així, es baixen. Perquè se ja sap quan es té pensat de realitzar aquestes votacions, perquè parlin els veïns, diguin la seva... que la passada de Quineu? Sí. Doncs no es va comentar res d'això. O sigui, queda així una mica... Pantel. Bueno, suposo que fins que no estigui això més avançat, perquè encara estan, doncs, pues, així fent estudis i tot, i doncs pues, encara està una, una mica verd, per dir-ho d'alguna manera. Uh -huh. Després, després també hi havia el planejament dels autobusos... Ah, sí, les sí, llocs d'autobusos, sí que està molt, molt bé per pel que van explicar, uh -huh. que es veu que ja en fan tres eixos, uh -huh. un que, diguéssim, vertical, que portarà la B baixa uh -huh. per, i el, en color verd, i els números seran sanars, o sigui, uh, 1, 3, 5, 7, i, i el, després hi haurà l'horitzontal uh -huh que serà aquesta, serà l'horitzontal és, és de, de la lletra H i serà de color blau i el tercer eix és el de la lletra D que serà de color carbassa, els números i que seran decenes els de l'horitzontal seran parells i el de la, seran, eh, parells, de la, la diagonal seran de senes, 10, 20, 30, 40. Mm. Uh -huh. Després també hi havia ha el tema de lo de la meridiana, no? Mm. Això... De, la, de la meridiana? Mm. Com, com es pensa tractar? Perquè hi ha, hi ha associacions de veïns que estan dient que s'ha de posar una solució no? a, la, a, la, a la meridiana per tal de que hi hagi doncs, una mica de pau en, entre, entre els veïns i el que és el, la, la... el trànsit el i sí, els cotxes, no? Sí. Bé, sí, però d'això ahir no es va parlar res, eh? Uh -huh. Això s'havia parlat amb el conseller anterior, sí, que va passar doncs, de pacificar una mica, claro. però això, amb aquest temps de crisi, ja. es veu que ho van posposant. Sí. Doncs si voleu afegir alguna cosa més al respecte... Res, doncs mira, que esperem que quan... Eh, s'obri al centre cívic i, i, i, clar, i lògicament al nostre local social nou pues, esperem que tinguin molta gent a visitar-nos i pues, a nosaltres els informarem de tot el que fem mm -hmm. i a veure si, si és de, de, del seu agrat pues, pues, que, que s'apuntin mm -hmm. pues, per fer més gran associació perquè els consells de barri el que es fan és cada mes, no? No, bueno, abans es feien eh, sí. pues potser 3 o 4 al trimestre. Ai, el, ah. perdó, perdó. Eh, el, el trimestre, més o menys. Ah. Però ara faran dos a l'any. Dos a l'any. O, sigui que... sí. o sigui que ara, ara si, si estem a setembre, pues fins al març segurament no, no et tocarà un altre. Clar. Eh? Molt bé. Doncs eh, donar-te les gràcies a manera Alegre per haver contactat amb nosaltres. Hem de dir que el Manel Alegre és secretari de l'Associació de Veïns del barri de Navas uh -huh. i que esperem doncs, que en la propera edició d'aquest programa doncs, aneu, ens aneu explicant més coses del que passa en aquest barri. No? Perquè és important doncs, que no deixem que Navas eh, vagi sola, sinó que també pertany al districte de Sant Andreu bé, i l'hem de, de valorar no? com a tal. Perfecte. D'acord. Molt bé, moltes gràcies. Doncs moltes gràcies a vosaltres. Vinga, aneu. Bon dia. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornarem tot seguit amb informació de seguretat, perquè tenim amb nosaltres, eh, aquí als nostres estudis, a la Guàrdia Urbana, i precisament doncs ens agradarà que ens comenti doncs que és el que es està passant a nivell de, de districte als nostres carrers. Fem una pausa, escoltem una mica de música i ja entrem en aquesta secció. Fins ara. Crida el cel, bufa el vent, silenci crida crida sense veu fes-ho sense por que ningú no et pugui canviar la direcció difícil d'oblidar plora passant les hores corre surt de la foscor podràs veure el sol deixa de plorar avui pot ser demà difícil d'oblidar Què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs tal com us dèiem abans de fer aquesta petita pausa tenim amb nosaltres l'inspector de la Guàrdia Urbana de Sant Andreu. Ell és Àngel Tomàs Santos, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs volem parlar d'un tema doncs, que ahir va ser molt important, el que és la vaga del transport. De quina manera es va desenvolupar el nostre districte? Bueno, com sabeu, aquí al districte tenim con referència les la, cucheres conegudes com el Triangle al carrer Joan Brossa. I la veritat és que en aquest aspecte els serveis mínims es van a complir i els piquets informatius doncs, van a fer el seu treball sense cap incidència rellevant, fer cada, cadascú la tasca. Eh, respecte, a, com deia, el fet de complir els serveis mínims, doncs, és clar, parla el ciutadà doncs, va resultar problemàtic en alguns horaris, Eh, especialment el, els de, primer, els de primer, primera hora, mm. Mm, però bueno, cadascú es va buscar una mica la seva, els seus recursos i es va desenvolupar en una normalitat d'agrair per tothom. Clar, suposo que les hores punta és quan la gent agafa més els vehicles, el transport públic i aleshores, clar... Mm, veure que hi ha una vaga i que no estan donant resposta al que els veïns volen doncs evidentment un embolic no? Sí, a, a primera hora és això el, el, malgrat complir-se els, els serveis mínims doncs és clar, el problema circulatori la, bueno, normalment el ciutadal que fa doncs, agafar el seu vehicle particular i en això pues, el tema de la mobilitat se ve, se ve amplificada. Aquestes horas, a aquestes hores, a més del treball, la gent que porta els nens al col·le, molta gent doncs, doncs, no té més remei que, que fer-ho en transport públic i això tota tot aquesta mescla, aquesta unió de, de tots aquests, aquests elements, doncs, fa que a primera hora de matí des de diguessin dir de les 8, fins a les 9 i mitja, doncs, els problemes de mobilitat es, es noten molt més en dies, en dies com aquest. Com dit, el fet de, dels serveis mínims, doncs, aquest compliment ha minimitzat, diguéssim, eh, una mica problemàtiques que podien, hem poder, hem pogut, eh, en pogut tenir en altres vagues, no?, mm. amb, amb més incidències. Mm -hmm. A més, hem de dir que aquests dies s'estan desenvolupant els diferents consells de, de barri. De quina manera la Guàrdia Urbana participa? Sí, nosaltres a, en aquest mes de setembre s'estan fent tots, eh, tots els consells de barri. Uh -huh. eh, ahir mateix va, es va fer el de Navas uh -huh. i avui hi ha el de Sant Andreu i a final de la setmana que ve doncs, eh, ens quedan el de Congrés Indians i de, i de Bon Pastor. Uh -huh. eh, la, bueno, la tasca, eh, com és un òrgan de participació, Guàrdia Urbana especialment està a més de garantir la, la seguretat de, de, de l'event, no? de, de la situació que normalment no hi ha mai problemes. No. El civisme és una part important d'aquests consells. Sí que agafen les, bueno, les problemàtiques que puguin tenir els veïns respecte als seus, als seus barris concrets, prenent nota i fent actuació si cal o informant a, bueno, a regidoria sobre temes que puguin ser d'interès que s'hagin treure a aquests consells. Doncs uns consells de barri que, tal com deies, s'estan desenvolupant aquest mes de, de setembre i hem de dir que un del consell de barri que ha citat és el de Congrés Indian, no? un, un barri o, o, dos, o dos barris, per dir-ho d'alguna manera, que estan junts, doncs que desenvolupant les festes major aquests dies. Aquest, el primer que s'està fent és el d'Indians, després es farà a partir del dia 29 el de Congrés. Exactment sí, entre bueno, aquest, aquestes, aquest cap de setmana uh -huh. eh, va començar el d'Indians. Ah, uh -huh. I bueno, hi ha diferents actes els altes principals ja han acabat, però hi ha, hi ha tallers i ha situacions que encara s'globen dintre de les festes d'indis i ja a partir del com, com ben, ben has dit a, a partir del dia 29 fins a, fins a començaments del mes d'octubre es desenvolupen les de, les de congrés uh -huh. i a més de avui ens has vingut a presentar una, una campanya que està duent a, a Sant Andreu però que també afecta, bueno que s'està duent a Barcelona però que també afecta a Sant Andreu i és, hem de parlar de la campanya de, de gossos oi? Sí, eh, efectivament, normalment una de les tasques de Guàrdia Urbana doncs, és el, el control de, de, doncs, la, el cens i les m, actituds eh, incíviques li dels de propietaris dels gossos, però especialment es fan, bueno, com en altres temes, campanyes molt específiques en la CICAL, si estem més, més damunt d'aquestes problemàtiques o aquesta situació en fi i efecte de... Bueno, de de normalitzar o de conscienciar al ciutadà a que fins a, bueno, tota, des de, va començar aquest dilluns i fins a finals del mes de setembre. ha una, companya, una com, campanya específica que del que es tracta especialment és el de, bueno, de verificar el tema del cens, les identificacions que han de tenir tots els gossos, els comportaments dels propietaris dels gossos respectar el les caques, no? ací no. sí, sí. eh, clarament, eh, i el tema també de, de, bueno, de portar els animals a llocs on hi ja llocs infantils, que no, mm. bueno, que no estiguin en, en, en, la, en la zona destinada a aquest efecte, uh -huh. també control de rares perilloses, sí. de que portin tota la, de, la documentació, etcètera, i, bueno, mm. i després alt, actituds cíviques del tema de bueno, portar lligat el gos, etcètera y especialmente abocadas al que desgraciadamente una minoría no respeta y bueno y es molt normal, desgraciament, però és així de, bueno, que surten aquests concels de barri, no? de la gent oh, que, que es queixa sí. de, del comportament cívic, no del gos, sinó del, oh, del propietari del mateix. És que és això, uh, hem de valorar si el gos és, és, és el perillós o és perillós és l'amo. Sí, eh, eh, en quant a perillós es, estem parlant de, especialment perquè aquesta és una, una situació molt concreta, eh, el tema de, de rares de gossos perillosos que tenen a, a, a més de, del, del xic, no? el sens obligatori, sí. que és per, per qualsevol gos, però si hi ha una documentació molt específica de poder portar-ho, de ser major d'edat, de, uh -huh. de tenir una segurança civil obligatòria, bueno, per, per portar-ho. No? I a vegades, a vegades poques, però, però és així, uh -huh. doncs, doncs la gent és... Eh, és inconscient, perquè s'ha de dir així que portes eh, doncs un animal que realment si ho tens ben entrenat i ho portes bé cap problema, però, però si no és així doncs, doncs hi ha efectes, i després la majoria que és que no tenen rassades perilloses però sí que el comportament doncs d'uns poquets fa malbé a, a, a la resta no? perquè podríem dir que hi ha rassades perilloses o Sí, bueno, ja ja un llistat de razas uh -huh. perilloses, la cual está, bueno, per per naturalitat sí. determinada y son aquestes eh raças, aquestes descobrirà uh -huh. uh -huh. que aquestes de, raças les que les que deuen tindrà la la documentació uh -huh. específica que que em parlat avant. Ja més un, un chip, no? Sí. sí. bueno, es un, bueno, normalmente eh, normalment tu tomposa un chip, no? És un chip o un un tatuatge no? molt, uh -huh. molt específic en el qual identifica el ha de fer el veterinari i identifica aquest animal bueno, amb la, la seva documentació uh -huh. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més que ens haguem deixat Doncs no, agrair-vos uh -huh. la vostra invitació i, uh -huh. i res més doncs dir que la Guàrdia Urbana doncs, aquest cap de setmana tindrà una feina important perquè es celebra la Festa Major d'Indians i després tot seguit la de, la de congrés, no? una darrere l'altra. Sí, una darrere a l'altra i, si, i si a més afegint que també estan les festes de la Mercè, que són les sí. festes de tota la ciutat, també. doncs, doncs a, a nivell del sí, sí. distric Atenasio i a nivell de tota la Guàrdia Urbana, la ve, tots estan implicats en les festes de, grans de la ciutat, mm -hmm. eh, sense eh, i per suport a eh, eh, nosaltres concretament a, la, a les que ens corresponen no, dels de, en diferents barris. Mm -hmm. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a l'inspector de la Guàrdia Urbana, al senyor Àngel Tomàs Santos, i si et sembla, doncs ens retrobem d'aquí 15 dies per continuar parlant dels diferents temes doncs, que ens afecten els nostres barris. Molt bé, doncs fins dues setmanes. Fins molt, molt bé. <laughs> Molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una nova pausa i atenció perquè precisament, doncs, si parlàvem de la festa major del, del barri d'Indians, ara el que tenim, el que us podem comentar és el que es realitzarà aquesta tarda en aquesta festa major. Això ara d'aquí uns moments, fem una pausa i tornem. La pleixatera pren paciència amb la consol que remueu d'emregala grans gafarades del que vols. I el padrí reposant, l'avi Josep no es deixa perdre cap.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 Molt bé, doncs tal com us dèiem, ara anem a conèixer quina és l'agenda, quines són les activitats que podeu desenvolupar a dia d'avui si us moveu pels nostres barris. Doncs comencem parlant de la festa major dels barris indians que continua ple d'activitats. Fins el 24 de setembre vine a la de la Festa Major d'Indians, festes per passar-ho bé, plenes d'activitat, originals i per totes les edats. I si vols descobrir totes les activitats de la festa, doncs consulta el programa d'activitats que ha confaccionat enguany la Comissió de Festes del Barri, perquè tu passis d'allò més bé. Les diferents activitats les trobaràs a la pàgina web d'aquesta missora, que és www.rtv-m.com. I ara, tot seguit, doncs, el que us comentem són les activitats que podeu realitzar a dia d'avui en aquesta festa major del barri d'Indians. Avui mateix, a les 5 de la tarda, Campionat de Parxís patrocinat per la Pi Minya. A les 5 també, Campionat de Dominó col·labora, col·labora amb l'openya barcelonista. El congrés és el lloc del carrer, el lloc és el carrer Parador número 4. A les 5 també trobeu jocs al carrer per l'escola Ramon Llull i a les 6 i quart una xocolata infantil amb etiquet. Les activitats faran al carrer Sant Jordi, al carrer Jor de Sant Jordi del barri d'Indians. Mol i del barri d'Indians ens anem cap al barri del Bon Pastor. i atenció perquè es prepara un curs de gestió administrativa de comerç internacional. jo serà el Centre Cívic del Bon Pastor. Amb el, suport, amb el suport del projecte Treball dels Barris de Barcelona activa del 15 d'octubre del 2012 al 30 d'abril del 2013. Apunta't abans del 28 del 9 del 2012. És a dir, que teniu pocs dies, eh? el 28 de setembre, per apuntar-vos en aquest curs de gestió administrativa de comerç internacional. Les dates seran de dilluns a vendes del 15 d'octubre del 2012 al 30 d'abril del 2013. Hem de dir que l'horari d'aquest curs es desenvoluparà des de les 9 i mitja del matí fins a les 2 i mitja de la tarda, és a dir, unes 4 hores aproximadament, i les places són limitades i es farà una selecció. Sí. Négegim uns requisits, nivell formatiu de batxillerat, sigues sí formatius o equivalent, i o experiència demostrable en l'àmbit administratiu. I atenció perquè hem de dir-vos que el curs durà 350 hores de formació a l'aula i 200 hores de pràctiques. El lloc serà el Centre Cívic de Bon Pastor. Si sí, tenim el lloc i els horaris, diem, hem de dir que estan subjectes a modificacions. Doncs, sí, i hem de dir-vos que per més informació i inscripcions us podeu adreçar a l'oficina del Pla de Barris de Baroda i B Bon Pastor, que es troba al carrer Mollerusa número 59. El telèfon 933463870. El correu electrònic, al qual també us podeu adreçar, és formaciópladebarris.com I ara, si us sembla, doncs ens en anem a passar-nos-ho bé al Sant Andreu Teatre, i és que Precisament, el Sant Andreu Teatre ha començat temporada i s'especialitza i referma en els seus objectius. A partir de la temporada 2012-2013, el SAT esdevindrà a un teatre especialitzat en espectacles per a públic familiar. A més a més, seguirà programant dansa contemporània sota el títol L'Espai Dansat, durant un cap de setmana al mes i després de 8 temporades al capdavant del chat on l'equip directiu d'aquest equipament municipal amb el recolzament del districte de Sant Andreu i de l'Ajuntament de Barcelona ha decidit fer un pas endavant i apostat definitivament per una programació exclusiva de teatre familiar contemporani entenent per contemporani el fet diferencial d'aquesta sala d'opcions de la ciutat oferint sempre espectacles amb valors i de qualitat aprofundint en la relació entre teatre i educació i vinculança, profundament amb els professionals del sector. D'altra banda, en una declaració de principis i enfortiment d'objectius, el SAT aposta per una dansa contemporària en el moment més necessari i estableix una programació regular de dansa sota el títol d'Espai Dansat, aprofitant el nom festival internacional que enguany arriba a la seva novena edició. Així doncs, durant un cap de setmana al mes es podrà seguir gaudint de la dansa contemporània a l'escenari d'aquesta sala basalonina, que, per les seves característiques i oferta, es declara el segon espai de dansa més important de Barcelona. I atenció perquè avui en aquesta mesura s'estrena un nou programa eh, que parlarà del teatre i de cinema. Això serà a partir de les 7 de la tarda.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 El centre cultural Can Fabra permet als alumnes compaginar els estudis teòrics i pràctics del jazz musical i jazz, música moderna i flamenc amb la més comoditat. El nou centre de formació aposta també per les noves tecnologies i planteja engegar una modalitat educativa a distància a través de la xarxa. Amb els estudis de grau superior als músics obtenen una titulació equivalent a una carrera universitària. La nova seu està situada a les golfes de l'edifici i té 1300 metres quadrats. Les instal·lacions ofereixen una vintena d'aules i un auditori. I també, doncs, si abans us parlàvem de les biblioteques de Sant Andreu, torna a parlar de les biblioteques de Sant Andreu, i és que hi ha la possibilitat de que prenguis idiomes. Això mateix, et presentem una nova manera d'aprendre idiomes, sense horaris, sense preses, ni pressions, en què tu marques el, el nivell i el ritme. Doncs amb el material que t'ofereixen les biblioteques de Sant Andreu pots estudiar gramàtica i fer exercicis, o bé llegir còmics i novel·les adaptades en la llengua que estudies.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 I coses a comentar-vos, vinga. Doncs l'edifici de Can Fabra acollirà l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Andreu. Això mateix, l'edifici de Can Fabra que es troba dins el recinte industrial de Fabre Coats Cots acollirà l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Andreu. A partir del proper mes de novembre, la nova seu tindrà 258 metres quadrats d'una superfície i millorarà l'espai que actualment hi ha a la plaça Odorfília. I les obres per ubicar la nova Oficina d'Atenció Ciutadana a Can Fabra començaran al proper mes de juliol, és a dir, que ja han començat. I d'aquesta manera doncs es pretén posar fi a les llargues cues que es formen actualment a l'oficina de la plaça d'Urfila. A l'edifici de Can Fabra també s'hi troba el Centre Cultural de Can Fabra i a la Biblioteca Ignasi Iglesias. Les obres que es faran a l'edifici també serviran per millorar-ne l'accessibilitat. I més coses per comentar-vos, 150 persones grans participen a l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu. Cada dijous, unes 150 persones grans s'apleguen per escoltar la conferència d'un professor o especialista. Les temàtiques poden ser molt variades, des de com ser bons ogres fins, fins a les lleis de la rebò, rebòtica d'Isaac Aixchumov. Es tracta de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu. Aquest any celebra els 20 anys de la primera conferència universitària. I ara doncs, i abans parlàvem de, de la Fabra i Coats, doncs, tornem a fer-ho perquè hem de dir que la Fabra i Coats obrirà el Centre d'Art a la tardor. El Centre d'Art Contemporani de Barcelona s'obrirà a l'octubre dins la nau de central de Fabra i Coats, en un espai de 600 metres quadrats, que també a la tardor s'erigiran en el vaixell Almirall de les fàbriques de creació de la ciutat. El centre d'art, una petita peça en aquests equipaments destinats a servir als creadors de totes les disciplines, s'inaugurarà amb una exposició de performance comissariada per David G. Torres. La mostra farà interactuar el treball de 12 artistes de diversos orígens i generacions, dels 90 fins avui, amb una idea de contrastar actituds i intencions a l'entorn de la pràctica de la performance.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 que ha de fer la selecció dels projectes artístics de cada temporada. La Generalitat i el Consistori destinaran uns 600.000 euros anuals a parts iguals per fer funcionar el centre. Fins a l'estiu del 2013 s'han programat dues mostres, la de Torres i una altra, que no es regirà per aquesta taula comissarial, que estarà formada per dos representants de la MAGBA, Bartolomeu Marí i Carles Guerra, dos del club Adrià Cual i Lucia Homs, un del Consell de Cultura, probablement Daniel Giralt Miracle, un de la Generalitat, Conxita Oliver, i un setè professional que serà escollit pel, pel ple del Consell de Cultura. A la tardor s'inaugurarà el Centre d'Art i també tota la maquinària de la Fabri Coats conceduda per ser una gran fàbrica de creació, versàtil, oberta i sensible, segons remarca Ciurana, A les problemàtiques d'avui dels creadors. El projecte de la, la Coats no està acabat, ni de molt. S'han rehabilitat i equipat 6.500 dels 12.000 metres quadrats que té, però el consistori està impacient per obrir-lo. De fet, fa algunes setmanes que ja hi ha activat, algunes entitats tenen taula, companyies teatrals es pel grec... En el context actual, els creadors tampoc no poden esperar massa. I ara parlem d'una parada de llibres a Sant Andreu que recapta fons per projectes solidaris. Tanmateix, el mercat de Sant Andreu compta amb una parada de llibres un euro, a un euro. Els diners que se n'obtenen són destinats a projectes solidaris al Salvador i a Guinea Equatorial. L'any passat es van aconseguir més de 15.000 euros. Darre d'aquesta iniciativa hi ha un grup de voluntaris de la parròquia de Sant Pacià i de l'Associació Familiar Jesús Maria.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 Això mateix, un programa conjunt del CV d'Ocupació de Catalunya, Generalitat de Catalunya i de Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona, amb el que podrà conèixer i aprofitar els recursos i oportunitats que tens la teva ciutat per tornar a treballar. Molt bé. doncs hem de dir d'aquella feina a Barcelona... Informació sobre sectors econòmics i perfils de professionals. De què més pots treballar? Orientació professional. Com pots, trobar, com pots trobar la feina que vols? Eines i canals de recerca de feina. Com millorar el teu perfil professional? Noves tecnologies, competències i habilitats. Pots participar en el programa qualsevol persona resident a Barcelona en situació d'atur, amb interès en trobar feina i que no estigui participant en altres dispositius d'orientació per l'ocupació. El que heu de fer primer? Doncs apuntar-vos a una sessió informativa. L'accés al programa es realitza a través d'una sessió informativa el districte de Sant Andreu, també se n'hi fan, i hem de dir que a partir d'aquest moment pots optar a assessorament personalitzat i a un ampli programa mensual de formació per l'ocupació. T'ajudaran a triar les sessions més adequades a les vostres necessitats i interessos. I la manera doncs, per posar-vos en contacte amb aquest programa que realitza els Reis d'Ocupació de Catalunya i Barcelona Activa doncs una de les maneres de fer-ho de posar-ho en contacte és el trucant al 012 molt bé, doncs donar les gràcies al Carlos, al nostre tècnic també donar les gràcies al Rubén gràcies. i nosaltres que si voleu ens retrobem demà a la mateixa hora així que passeu una molt bona tarda